I mitten av februari 2018 och Hanna som är narkotikapolis i Stockholm blir kontaktad av en kollega. Hon blir uppmanad att kolla in rapparen Frej Larssons sociala medier. Hon loggar in och får upp en bild där Frej Larsson står med en konjakskupa och i den simmar en guldfisk. I texten står det, i glaset finns en polisfisk men polisen Hanna ska fileras på Valborg. Jag började gråta faktiskt. Hanna anmäler Frej Larsson som åtalas för hot mot tjänsteman. Under rättegången ska det avgöras om texterna är konst- eller om det rör sig om ett hot mot en enskild polisman. Fiskar är aldrig poliser. Och många märkliga ordväxlingar kommer ske. Det kan hända att det är en fisk i glaset- men poliser är människor, så det är ingen polisfisk- men det räcker inte med tingsrätt och hovrätt. Just nu avgörs frågan i högsta instans. Det här är ett av ytterst två yttrandefrihetsfall som tagits upp i högsta domstolen. Du lyssnar på Petri Krim. Idag om Frej Larsson-fallet. Jag heter Viktor Alden Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Frej Larsson-fallet började ju 2018, så varför tar vi upp det här nu? Det här hände ju egentligen för tre år sedan men just nu är det faktiskt uppe i högsta instans här i Sverige, högsta domstolen. För två veckor sedan så föredrogs det här målet och avgörandet väntas komma nu i mars. Och sen är ju det här med yttrandefrihet lite på tapeten. Du pratade förra veckan i musikguiden om Pablo hazel i Spanien så har det väldigt mycket uppmärksamhet. Pablo Azel är alltså en spanskrappare som har dömts för att ha hånat monarkin, anklagat polisen för tortyr och mord, dömt till fängelse för det här. Han hävdade att han har utnyttjat sin yttrandefrihet. Och gjort låtar där han kritiserar makten. Och det har ju också varit mycket protester i Spanien mot den här domen. Vi kommer kolla på en del internationella fall. För idag är det Music Freedom Day som uppmärksammar situationen för konstnärer internationellt. Vad gäller just yttrandefrihet och liknande. Frile fallet i sig är ju väldigt, väldigt spännande. Har gått många olika turer. Och det är en väldigt intressant både FUP men också rättegångsprocess att följa. Det handlar ju egentligen om vad man får säga och inte är någonting ett hot eller är det att utnyttja sin yttrandefrihet och det är också väldigt ovanligt att fall får prövning i högsta domstolen det handlar om ungefär hundra fall per år så det här är lite unikt faktiskt Men vi ska börja från början Artisten Frey Larsson är anmäld för olaga hot, alternativt hot mot tjänsteman efter ett inlägg på Instagram riktat mot en polischef delaktig i tillslag mot en fest på Kägelbanan i Stockholm som artisten arrangerar. Frej Larsson, du har ju läst in dig på den här rapparen från Blekinge. Vem är han? Ja, för att förstå Frej Larsson så behöver man kanske ge lite bakgrund till det här. Och eh, Johan, du kan lägga in övningsköra med slagsmålsklubben här. För det här har startar. Frey är från Blekinge och sitt genombrott som artist med slagsmålsklubba. Han hoppar sedan från bitpop och svensk indielektro kan man kalla det, till maskinen tillsammans med Herbert Munkhammar och Oskar Linus. Han är valtexman. Uh, uh, uh, uh. Och de fick en superhit med låten Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Inte, ålder... inte helt oväntat fick den väldigt mycket uppmärksamhet. Dansa... Maskinen släpper två album och sen startar Frey, du och tillsammans med musikern och serietecknaren Simon Gärdenfors. Frey också startar flera skivbolag och han har Youtube-serier och och även en framgångsrik solokarriär som rappare. Men tillsammans med Järnfors, har han också gjort en tv-serie. Och någon annan som har gjort en tv-serie, det är Paulisa Valin. Jag har jobbat med veckans brott på ett eh, produktionsbolag för 5-6 år sedan. Mm. Och eh, samtidigt som jag var där så gjordes också den här serien Samhällsljud på TV4 på samma bolag. Jag jobbade inte på den redaktionen och känner ju inte Frej Larsson alls överhuvudtaget. Däremot så var det ju en del krishantering man fick höra om. Det är ju dyrt att bo, speciellt i Stockholm. Samhället har sålt ut allmännyttan utan att fråga oss. Ja, för vad är samhällsjudet? Samhällsjudet var en serie för TV4 där man kan säga att Fri Larsson och Simon Järn testade olika sociala konventioner och mm. att bryta mot dem. Han gillar det. Det går inte äta i soffan här. Jag... Okej. Okay. Men man vill ju känna hur det känns och flytta in liksom. De gick till exempel på en lägenhetsvisning på Snoffsia Östermalm, en våning. Tog med sig chips, öl, testade spisen, testade att hänga i soffan, käka chips, dricka bärs. Mm. Det är inget brott att äta chips. Om det är ett brott att äta chips, då vill jag vara brottsling. Och det är gemensamt för Freys ganska många olika projekt att han ofta utmanar just konventioner. Han gillar att provocera folk kan man säga. Och sen en annan grej vi ska med oss med Frey Larsson det är att han är väldigt positiv till droger och det himlar ju inte med. Han är ju väldigt tydlig med det, både i låtar och sociala medier. Och allt det här är bra att ha med sig när vi ska titta närmare på dagens fall. För det börjar egentligen med en sketch från just då. För i det programmet bestämmer de sig för att åka till Åland och bygga en gayklubb på mark som tillhör Ryska staten. Det är en replika av gaybaren Blue Oyster från filmen Polisskolan. En under 25, så kolla in den. Såg den Finns så länge sedan. Den är faktiskt rätt bra. Det var länge sedan jag såg den, men jag blir ju lite sugen på att kolla den. finns All... många polisserier och filmer kan vi säga också. Och detta gjorde då att den ryska konsern på Åland som heter Mikhail Zubov anmälde dem för besittningsintrång. Det är en väldigt osexig brottsrubricering, Men det gick ut på att de byggde det här på mark som inte tillhörde dem helt enkelt. Och det här gick till rättegång. Men Frey dök inte upp. Han skrev också på Insta att han inte tänkte dyka upp på rättegången om inte Vladimir Putin själv dök upp. Rimligt. Han blev friad och det för oss egentligen till den här... Kvällen som startar fallet som nu är uppe i högsta domstolen. 11 januari 2018 då skriver Frey på sitt insta-konto att Vi är fria, nu jävlar ska vi fira. Ses ikväll på kägelbanan. Han lägger upp en bild på ett mejl från domstolsekreteraren- som förklarar att Frej Larsson och Simon Gjärdefors- friats från anklagelserna om besittningsintrång på Åland. Och de dör till Kägelbanan som ligger på Södermalm i Stockholm. Där spelar Frey, där spelar också deras kompisar Odis Zäta- som står för Original Dunder Subis. Det är också en Stockholmsgrupp som delar Frejs ganska liberala hållning till droger. Kan man säga. Det verkar ju många av deras fans också göra. Men det gör inte polisen- od skulle spela och vi var en plus fem som åkte dit och jag var insatsledare för det här. Hanna, som vi har valt att kalla henne, är insatsledare den här kvällen. Och enligt henne är det väldigt rörigt. Det är fritagningsförsök, de man misstänkt överdos och grejer. Hon vill själv inte medverka. De väntar in domen från HD. Men vi har låtit en annan person läsa upp vad hon berättar under förhören i rättegången. Vi kommer dit... Och det är väldigt mycket knark på platsen och vi gör vårt jobb. Vi rapporterar folk för innehav och eget bruk. Det är ju flera personer som blir misstänkta för olika grader av narkotikabrott under den här kvällen. Och efter insatsen då rapporterar Hanna till sin chef och tycker att hon har ett ansvar att kommunicera med allmänheten om vad som pågår så att de har ett hum om vad de här ungdomarna gör. Här ska jag kanske flika in att kägelbanan är ju ett uteställe med 18-årsgräns. Så att det är ju ändå vuxna människor som är på plats. Polisen Hanna och hennes kan bestämmer sig för att Hanna ska prata med lokal media i alla fall. Jag var ganska kritisk mot Södra Teatern som inte tar ett större samhällsansvar när man bokar den här typen av band. Jag nämnde inte någonting om vad var för band. Och en månad efter festen på Södra Teatern där polisen gjorde tillslaget då är Hanna hemma med sina barn och blir kontaktad av en kollega. Hon får reda på att Frey Larsson har läckt ut en bild på sociala medier så hon loggar in och kollar vad det är för någonting. Jag började gråta faktiskt. Så den här spelningen är 11 januari och bilden som vi pratar om den dyker upp eh, 10 februari så ganska rakt månad senare. Eh, och det är en bild på, på Frey och tillsammans med en artist som han samarbetar med som heter Joy. Han är klädd i solglasögon och guldkedja håller ett konjöksglas i handen. Och i det så är det då en guldfisk som simmar. Han pekar finger mot kameran och sen är det ganska mycket olika hashtag som vi kanske bryter bryta ner lite vad han skriver. Han skriver då att i konjöksglaset så finns en polisfisk. Men polisen Hanna ska filias på Valborg. Och sen är det hashtag med Hannas då fulla namn. Det är då ska hon skjutas hashtag, hashtag snuthat. Och sen så uppmanar de folk att komma till flygen i Norrköping ikväll för att de har startat en snuthatsodling. Just den meningen tror jag ingen riktigt greppar, det märker man i förhören, det här med snuthatsodling. Men i alla fall, det är en ganska aggressiv caption på den här bilden. Och apropå förhör som du nämner, det som händer när inläget läggs upp det är att det är rätt många som gillar det, några tusen, och att det får rätt stor spridning. Jag var ju hemma när jag blev kontaktad av en kollega. Han berättar att man har lagt upp på Instagram att jag skulle skjutas och fileas. Och det är klart att jag tar åt mig som en människa. Jag är ingen polisrobot. Var ett personskydd har ju varit inblandat. Jag har haft en timmes bevakning i flera veckor. Det är alltså en kollega till Hanna som kontaktar henne och som leder till att Hanna sen gör en polisanmälan den 16 februari. Och polisen och åklagaren tar ju det här hotet på allvar så pass allvarligt att åklagaren fattar beslut om att Frey ska bli anhållen och det blir han också under eftermiddagen den 17 februari då hålls förhör med honom och han släpps ut efter ett dygn. Men det slutar inte här. För en dryg vecka efter den här första anmälan mm. då läggs det upp två nya låtar med Freja Larson. framförallt en som heter då ska hon skjutas. <tryck> Handa botten han skryter om att ha talat dödat personer och då har han ju på riktigt. Vi bara står jag och har dansa och tjänar en jävla massa pengar. Du är bara för att vi är mycket snygga än dig. Det är bara det. Så det man kan säga om den här låten det är väl att Frey tar lite olika roller. Han jobbar med nedpitchad röst för att liksom företräda polisen. Han pratar om utsatta grupper. Och, ja, den den sparkar lite i alla möjliga håll. Men den är kritisk mot polisen, det kan man ju säga i alla fall. Onekligen. Och sen kommer ju då sista versen. Och det är ju den som man framförallt fokuserar på när det gäller det här hot mot tjänsteman. Det är ju rätt många knulla på rad här. Det är kanske inte jättefrämmande för Petri lyssnarna, men när det blir rättegång så ska det verkligen djupdykas i detta ord och begrepp. Kanske framförallt den här fiskmetaforen som återkommer. Ja, för bokstavligt ska man ta det här som sägs i versen. Det blir väldigt tydligt under hela den här rättegången att det här är en krock mellan två världar. Och vi ska inte förringa känslan som Hanna får, alltså att hon blir riktigt jävla rädd. Har man inte lyssnat på Frey Larsson, mm. då är man inte inne i den världen och... Kanske ser hans texter låtar lite mer bokstavligt än vad han gör. Han mm. hävdar att han håller på med liksom ironi och satir. Ja och sen ska vi liksom inte försvara det sättet han uttrycker sig på eftersom det landar väldigt fel i det här fallet. Men när vi tittar på Frej så är det kanske inte den eh, rapparen med det klassiska våldskapitalet runt sig heller. Men det är ju svårt att, att veta om man inte har djupare koll på honom. Han är ju tidigare dömd för brott, mm. ja. Men det handlar om ringa narkotikabrott. Det vill säga att man antingen har haft rätt lite narkotika på sig eller att man själv har använt narkotika. Det finns ju andra rappare som använder rätt mycket våld och vapenmetaforer och, och inte ibland metaforer utan rena vapenmärken i sina texter. Där kan det ju också finnas... Mer för att backa upp det våldskapitalet så att säga. Ett bra exempel på den här generationskrocken det är ju också en detalj i föppen. För när Frey då blir gripen så får han en försvarare som han sen vill få utbytt för att han anser att den här försvaren har inte grundläggande kunskap kring internet till exempel. Det här är ju en försvarare som är född på 40-talet och ja. den nya advokaten han får det är Viktor Banke som är född på 80-talet ungefär samtidigt som Frey Larsson. Så de kanske lirar lite bättre? Allting är ett bildligt språk och det, det låter ibland extremt grovt med vap med och på det. Det här är från ett förhör med fri Larsson i tingsrätta. Alltså det fattar ju någonstans att, att det gör. Det är det som är själva, själva konstformen. Men jag tycker ändå att det är en konstform och en kulturryttring som ska få finnas. För att sätta det här fallet lite mer i kontext mm. så kan vi också säga att den här låten och inställningen. det kommer under en period när polisen har varit lite mer på tårna gällande hot och hat och det här nämner ju också Hanna i förhör det har varit en del attacker riktade mot poliser, till exempel har det skjutits mot en polis hem i Västerås det är ju allvarligt även om ingen blev fysiskt skadad och dessutom har det smält en bomb vid polishuset i Uppsala några månader innan flera bilar blir sabbade men ingen person blir fysiskt skadad och heller det är egentligen en tillfällighet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 Alltså, man får framkalla lite fruktan, men det ska vara allvarlig fruktan för att man ska bli dömd. Och fruktan är ju en subjektiv känsla, vilket alltid är svårt att bedöma såklart. En annan intressant aspekt i det här det är ju också i vilken roll som polisen Hanna uttalar sig och hur pass offentlig hon är. Mm. Hon har blivit intervjuad tidigare om polisens arbete mot narkotika- har citerats i lokalpress i Stockholm. Men hon är däremot liksom ingen kändispolis som nej. varit med i Robinson som är en av hennes kollegor. Eller tä andra tävlingsprogram eller där har gjort. Eller en stor närvaro hos. på Twitter. Sig. Det har heller inte gjort sådana här hemma hos reportage hemma hos Hanna. Så att, nej, hon är ingen tydlig symbol för nej. polisen. Låtarna de läggs i alla fall ut på Spotify 25 februari, ligger ut i tre dagar men tas bort. Och utöver anmälan om insta så görs det också en tilläggsanmälan om låtarna. Efter låten då ska hon skjutas så åtalas artisten Frej Larsson för hot mot tjänsteman. I låten sjunger han om en polis som ska ha varit med vid ett drog. Så sommaren 2018 är förundersökningen klar och åtalet lämnas in till Stockholms tingsrätt. Det är ingen tjock förundersökningsprotokoll där. 60 sidor med lite förhör och lite screenshot från internet. Vi har ju plöjt grej på 3000 sidor så det här var ju en breeze som man säger. Det finns också en del artiklar inlagda i den här förundersökningen- men att det bara är 60 sidor behöver ju inte innebära att det inte är juridiskt krångligt. Rättegången den inleds hösten 2018 och i slutet av oktober så kommer domen från Stockholms tingsrätt. Och som sagt, fuppen är inte så tjock och det är egentligen bara tre personer som hör sådant Det är Frey, det är polisen och så är en person från Spotify som är med för att ge en typ av kontext till hur Spotify är uppbyggt. Och det är för att... Då... Försöka bevisa vem som har lagt upp de här låtarna på Spotify. Och vi har ju läst upp del av Hannas förhör och hon förklarar sina tankar och känslor kring det här. Hon är lite mer kronologisk och berättar liksom hur förloppet gick till, hur insatsen gick till och så sådär. Det förhöret landar på 25 minuter ungefär. Frej Larssons förhör däremot, det är betydligt längre. Förhöret med Frey är på en och en halv timme och det handlar mycket om att reda ut vad olika ord, begrepp och uttryck står för. Jag ser helt klart att den är en fisk som du, som du pratas om på den här bilden. Definitionen av den här fisken tar upp rätt mycket tid. Fisken är till och med med på bilden. Jag använde ett ord som man bara använder i fisksammanhang. Eftersom det är en polisfisk i glaset Jag, jag går in på det här Låt att Det att jag avbryter men fiskar är aldrig poliser Det kan hända att det är en fisk i glaset Men poliser är människor Så det är ingen polisfisk Och man kan göra sig lite lustig av det här Och det gör vi ju till en viss gräns Man kan beskriva det som en lång Semantisk dialog där man benar ut De olika definitioner av metaforer Och dubbeltydiga meningar Det känns nästan mer som typ seminarium på universitetet Än ett förhör det är ju lite knepigt när man ska försöka trycka in raptexter i någon slags juridisk rättsprocess. Sen står det här också att ni har startat en snuthatsodling. Nu hamnar vi i fisklopen känner jag. Okay. det kanske blir en jättekonstig fråga då för dig. Men alltså ordet knulla, vad betyder det menar du? Jag tänker att du tänker att det betyder att ha oskyddat, penetrerat samlag eller skyddat också. Men det finns... Jätte, jätte många betydelser för. Vilka uh, fler ordet, finns eller? det då? Och ibland avbryts förhören av nästan rena slanggenomgångar. Bland annat den här frågan om vad knulla betyder i den här kontexten. Det blir liksom en lång utläggning om alla de olika betydelserna av knulla- i vilken kontext, på engelska eller svenska. Så att det är därför det här drar ut så länge, därför. för. Det är inte ovanligt faktiskt att det i förundersökningar finns utdrag från slangopedia. Mm. Jag har sett det i ett antal utredningar gällande till exempel vapenbrott- eller narkotikabrottslighet. Och där har man lagt in dem just för att man inte- ska att behöva tveka kring ja, men vad är en bärslik, vad är en gubbe och ja. så vidare. Men det har man inte gjort i den här. Det här förut gör ju det ännu tydligare som vi nämnde tidigare att det känns lite som en slags krig mellan generationer eller att två generationer krockar in i varandra och det pratar Frey också om i förhören. Folk i en yngre generation kan se i nyanser det är allting som händer. Precis lika liten chans som det att jag här nu skulle göra någonting våldsamt mot någon överhuvudtaget. De nyanserna förstår de allra, flesta, de allra flesta ungdomar. Och man behöver inte ha gått en kurs i skolan- för att förstå att det är väldigt stort klapp- mellan generationer i, i språk och i viljan att, att förstå varandra. Och i tingsrätten får för jag hör för det här- Sist kan vi berätta att artisten Frej Larsson som stod anklagad för två fall av hot mot tjänsteman dels i en låttext och på Instagram idag friades helt av Stockholms tingsrätt. Så rättegången behandlar ju då två fall av hot mot tjänsteman. Dels det är inlägget på Instagram som vi har pratat om och dels låtarna som sen kommer upp. Och när det gäller inlägget så konstaterar ju tingsrätten att det inte är bevisat att det var Frey som lade upp det. Han hävdar ju att det är ett ganska stort team som har om sociala medier. Det är inte han som har tagit bilden, det är inte han som har skrivit... Caption och inte bevisat att det är han som har lagt upp det på själva sociala medieplattformen. Om vi går över till låtarna då, mm. då skriver tingsrätten i domen att då ska hon skjutas. Den har skrivits och lagts upp på Spotify av Frei Larsson. Däremot, själva kontexten, liksom innehållet och språkbruket, det har inte presenterats någon utredning om, varken om rapmusik i stort mm. eller om just Freilarsons sätt att uttrycka sig när han gör musik. Tingsrätten skriver i domen att det får dock anses allmänt känt att det inom rapmusiken inte är ovanligt med grovt språk och våldsreferenser. Sakligt och tydligt. Det man konstaterar är alltså att det som Freilarson skriver i låten kan uppfattas som ett allvarligt menat hot mm. även om det inte har varit meningen. Men enligt tingsrätten så har Freilarson velat protestera mot att en polis uttalat sig om vilka artister som arrangörer ska boka spelningar med. Det har alltså inte varit ett personligt menat angrepp mot den här polisen utan mer av en symbolfråga, en samhällsdiskussion. Och det är ju svårt det här med att bena ut mening bakom ett konstverk. Jag menar, det finns kurser på universitetet som handlar om konststudier av en anledning. Och de är ju inte eniga i tingsrätten. Två nämnde män de tycker att artisten ska dömas för hot mot tjänsteman när det gäller just låten. Att Fri Larsson har varit likgiltig inför hur polisen skulle uppfatta den här låttexten och alltså dömas för hot mot tjänsteman. Så det är ganska splittrat i tingsrätten så det är inte jättekonstigt att åklagaren överklagar hela. I hovrätten, där läggs det inte fram någon ny bevisning utan man spelar upp förhören från tingsrätten med Frej Larsson, polisen och personen från Spotify. Och det går rätt lång tid innan det blir förhandling i hovrätten. Låtarna och Instagraminlägget, det lades ju upp i februari 2018. Domen i tingsrätten kom i slutet av oktober samma år. Nu har det hunnit bli hösten 2019 och skälet till det, det är dels att Frej Larsson inte har suttit häktad om personer sitter frihetsberövade då får ett mål för tur. men dels också att brottet inte är så allvarligt som exempelvis mord eller något annat grövre våldsbrott. Man prioriterar helt enkelt andra mål som är mer brådskande. Rapparen Frej Larsson döms för hot mot tjänsteman meddelar Svea Hovrätt idag. Hovrätten tycker som tingsrätten om Inlägget på sociala medier, det är inte bevisat att det är Frei Larsson som har lagt upp det här. men det är låtarna som tar fokus. Där gör man en annan bedömning. Håvratten konstaterar lite tortat citat, ah. Den sammantagna bilden av kommunikationen som Frei Larsson riktade mot Hanna vid den här tiden var kritisk, provokativ och i viss mån aggressiv. Dessutom skriver man att Hotet om våld gjorts i anledning av hennes myndighetsutövning. Det är enligt hovrätten då bevisat att Frej Larsson gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman. Frågan är om han har haft uppsåt, alltså att han har gjort det med mening. Ja, och här säger de att han borde ha förstått att de kunde uppfatta låten som ett hot. Inte minst med tanke på tonen då och inlägget några veckor innan. Men att han ändå bara kört på. Så han har alltså varit likgiltig inför hur hon skulle uppfatta det. Det hade nog blivit en skillnad att säga om det här inte hade innehållet en utpekad polis utan polisen i allmänhet, eller kanske polisen på Malm. Det här är Dennis Martinsson som är lektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Då skulle man kunna uppfatta den här låten istället som en slags samhällskritik som ryms inom ramen och skyddas för yttrandefriheten. Även om både Tings och hovrätt friar Flej Larsson för inlägget i sociala medier så kan det på ett sätt ha bidragit till att polisen Hanna även kände sig hotad av låten som släpptes. Det som är problemet nu är ju att det är en särskild polisman som pekas ut i den här låten och som också namnges. Det gör det nog mer problematiskt rent juridiskt. Sen kommer vi till det här med yttrandefrihet och där mm. finns det enligt hovrätten ett starkt samhälleligt intresse att förhindra att myndighetspersoner som poliser ska bli hotade på grund av saker de gör i tjänsten. Och det känns ju rimligt, för jag menar vi har ett ganska hårt samhällsklimat, i stort. Och sociala medier gör det ju väldigt lätt för människor att liksom peka ut och uppmärksamma saker som de inte gillar. Frej Larsson ju att han ville få till en diskussion om polisens arbetsmetoder och kritisera hur polisen agerade vid den här festställningen. ...på mm. kägelbanan i Stockholm. Och det är ju enligt hovrätten helt okej. Okay. Mm. Jättebra med samhällsdiskussion. Men att hota en namngiven polis som hovrätten anser att Frej Larsson gjort i den här låten... ...där går faktiskt gränsen för vad som kan omfattas av yttrandefrihet. Och han döms alltså till villkålig dom och böter. Och vi har pratat med Viktor Banke som har varit Frejs försvarare genom allt det här. Ja, man kan ju, som så mycket annat när det gäller juridik, så kan man ju se det på två diametralt motsatta sätt. Alltså, att det kommer ju fram till att, att det inte har haft uppsåt eh, till att det här skulle röra sig som ett på det sätt som krävs. HVT vänder egentligen på det och säger att det faktum att man framför det på det här sättet talar för att det ska finnas eh, ett uppsåt av det själva sistet. Något jag ju absolut inte delar, men det är där vi står och... Sen har högsta domstolen valt att ta upp det för att pröva frågan om hur det här stod sig mot ditt Ja, för det tar inte slut här utan Fri Larsson överklagade högsta domstolen som kommer att ta upp frågan. Och vi ska återkomma till det, men först ska vi blicka ut lite i världen. Vi nämnde i början av det här avsnittet att det här fallet ligger lite i tiden. För idag är det nämligen Music Freedom Day som arrangeras av en organisation som heter Free Music, Och de har ju tittat på situationen för yttrandefrihet för konstnärer internationellt. Det är ett gäng. De släppte en stor rapport som kom förra veckan. Och 2020 har inte varit ett toppenår internationellt. Nej, och Europa sticker ut lite där. Ja, det är lite olika delar av världen har lite olika problem. Det är rätt många som är fängslade i till exempel Nordafrika och Mellanöstern. Men Europa kommer ju väldigt högt upp när det gäller inskränkning av konstnärlig frihet. Alltså censurfall och liknande. Och musik står för nästan en fjärdedel av de totala fallen. Och där står länder som Turkiet, Ryssland och Frankrike faktiskt ut. Men även Spanien som har pekat ut flera gånger som ett land som har problem med just... Men censur av musiker. Vi nämnde ju rapparen Pablo Hasell, spanska mm. rapparen Pablo Hasell, Han har ju dömts till nio månaders fängelse och hundratusentals kronor i böter. För att han i låttexter och på Twitter, enligt domen då, glorifierat terrorism och även smutskastat det spanska kungahuset. Ja, det är enligt för mig ganska vanligt att man använder sina antiterrorlagar och liknande för att sätta åt konstnärer. Och det finns ju flera fall, det finns... Ett fall i USA som är väldigt likt för dig på ett sätt. Och det är ganska intressant att se hur det spelade ut sig. Det är en amerikansk rappare som heter Mayhem Man som gjorde en låt som heter Fuck the Police. Och där gör han ju också grejen att han pekar ut individuella poliser. Som har då gripit honom vid tidigare tillfälle. Och han skriver en låt riktad mot dem. Och den är fylld av hot och liknande. Och han fälls för den. Han överklagar fälls igen och sen vill de få upp den i högsta domstolen. Ganska mycket rapstjärnor som Killer Mike och 21 Savage som ställer upp och försöker liksom få upp den här frågan till HD i USA- men de nekar att ta upp den. Det finns ju också svenska fall där individer har blivit utpekade. Mm. Vi kan ju gå tillbaka lite drygt 20 år. Mm. Vattenfestivalen 99. Ah. Var du där? Jag kan ha varit där 99. Jag minns väldigt tydligt angsläppet borta vid slottet, men också turnierspelen på Djurgården och liknande. Alltså vattenfestivalen om man inte var på den, det var ju en helt fantastisk högtid då. En av kvällarna då spelade ju rapparen Ken Ring. Han körde en låt som heter Sprängregeringen och bad publiken vända sig mot slottet. Kolla inte på mig, kolla på slottet. Och medan jag ska kolla på slottet ska jag göra en a capella och se om jag gör okej. Okay. För det är, kolla vidare på slottet. Lyssna. Hela jävla har sett mig. I låttexten så finns det en del rader om att storma slottet mm. och våldta Madeleine, prinsessan Madeleine utpekad namngiven person. Ja, han blir ju anmäld för det här, både för uppvigling men också för förtal. Det är inte bara Madeleine, det attackerar ju flera personer här, men det läggs ju ner. Några år senare, 2013, då släppte kartellan och Timbaktou en låt som heter Svarta duvor, vissna liljor. Mm. Bland textraderna där så står det ju bland annat Dunka Jimmy gul och blå. Jimmy Åkesson, ja. Sverigedemokraternas partiledare, utpekad person. Ja, den här låten blir ju också poliser med. Det här får ju väldigt mycket uppmärksamhet. Men den går inte heller till åtal. Vad tror du är anledningen till att de ligger ner? med ja, men Både prinsessan Madeleine, Kungahuset och Jimmy Åkesson, partiledaren, är ju väldigt tydliga maktsymboler. Mm. Ja, det är också personer, men det är också extremt offentliga personer. Och det blir helt enkelt symboler för en kritik mot en makt. Och Jag pratar mycket om det här, om det är något i tiden som gör att man nu kanske tar hot och hat på större allvar. Att man kanske har fått en lite lägre toleransnivå. Det finns ju en, en utveckling som är rätt olycklig, där åklagare och poliser och andra samhällsriktiga institutioner är utsatta för en skarpare åsbild än man har varit tidigare. Det är väl bara det att jag tycker inte att det här faller dit. Men om jag tillåter mig att gissa lite så kan jag tänka mig att man är mer benägen idag att ta upp den här typen av ja, låtar för att markera gällande alla uttryck som på något sätt kan anses rikta sig mot enskilda poliser och, eller åklagare Det kan jag tänka mig. Det är sjukt ovanligt att ett fall prövas i högsta domstolen. Om vi ska kolla på Sveriges 48 tingsrätter, mm. där avhandlas det varje år ungefär 200 000 fall. 200 000. Ha? Hovrätterna, de är lite färre, de är sex stycken. Då är vi nere på 30 000 avgöranden per år på ett ungefär. Högsta domstolen, där har vi lite drygt 100 fall per år som får prövningstillstånd. Alltså där HD går in och avgör frågan. Mm. Det är ett exklusiv klubb. Om man ser det då från tingsrätterna, 200 000 ner till ungefär 100. Men om vi kollar på vilka fall som kommer igenom det här finmaskiga nätet och får sin... –plats och tid i högsta domstolen. Vilka anledningar har man? Det finns två skäl till att man får prövningstillstånd i högsta domstolen. Det ena vanligaste är att man vill få till ett priorikat. Mm. Det handlar om till exempel tolka ny lagstiftning– –sätta exempel för hur underrätterna ska döma, helt enkelt– mm. Eller om det finns förändringar, nya omständigheter ja. som gör att gamla prejudikat kanske inte riktigt är tillämpliga för att det har skett kanske en teknikutveckling. Ja, det har ju hänt en del på det, vad gäller internet och sociala medier om vi säger så. Minst sagt. Det kan också vara skäl för HD att pröva. Sen finns det faktiskt en annan grund för att bevilja prövningstillstånd. Det kallar man synnerliga skäl. Det låter spännande. Det är väldigt ovanligt mm. att det sker en prövning på synnerliga skäl. Jag har försökt få fram statistik på det här men det är inte Gott. Men synnerligen ovanligt alla är alla överens om. Och synnerliga skäl, det handlar helt enkelt om att man tycker att hovrätten har dömt fel. Ja, en liten fin omskrivning för att eh, det här blev ingen bra. Har man sagt varför man tagit upp Fred Larsson-fallet? Nej, HD har inte sagt någonting om det. Men det kanske inte är så svårt att gissa. Nej. Ja, men generellt sett så säger inte högsta domstolen när man tar upp ett mål varför man gör det. Dennis Martinsson, lektor i rättsvetenskap, igen. Det brukar klargöras kanske sen när själva domen kommer. Men i det här fallet så är det ganska tydligt att det handlar om yttrandefriheten kontra vad som hände i det här fallet och särskilt då i förhållande till det här brottet då, hot mot tjänsteman. Vi har ju varit inne på det här tidigare, mm. men en intressant fråga är ju hur man ska se på polisen Hanna och hennes roll i offentligheten. Visserligen då insatsledare och blir intervjuad, men inte direkt polisens högsta chef. Det ja, är klart man kan fundera över om en mer offentlig person, det brukar i allmänhet sägas att en offentlig person får tåla mer. Det ligger kanske i sak Alltså i rollen som offentlig person när man har ett offentligt uppdrag att tåla viss kritik. Det blir ju lättare att förstå ett inlägg som kanske riktar sig mot en offentlig person eller något liknande som att det finns en samhällskritik inbakat i det på ett sätt som kanske är svårt att utläsa om man utpekar en tjänsteman på golvet så att säga. Sen är ju frågan kring sociala medier intressant. Det hänvisas i hovrättsdomen till förarbeten om bestämmelsen om yttrandefrihet från 70-talet. Och det är ju närmare 50 år gammalt. Ja, man kan förstå att det behövs en liten uppdatering här. Det här brottet olaga hot är inte ett sånt brott som utgör en begränsning av yttrandefriheten. Och hovrätten skriver också att det kan ifrågasättas som så fortfarande i fallet. Så att, eh, här har det väl hänt ganska mycket. Eh, sändas både juridiskt men sen också hur samhället ser ut idag. När vi har de här sociala plattformarna det är det väldigt enkelt att nå ut i folk och det kan få väldigt stor spridning. Till exempel där inlägget på Instagram och, och eh, den här låten. Då. Hänt ganska mycket säger Dennis Martinsson. Mm. Och det som bland annat hänt är att olaga hot och hot mot tjänsteman det har införts bland tryck- och yttrandefrihetsbrotten. Men det går liksom inte att uttrycka sig hur som helst och säga... Yttrandefrihetskortet, jag får säga vad jag vill. Det hade varit skönt. Verkligen. Dennis Martinsson, han vill inte spekulera om högsta domstolens domslut utan väljer att, som vi konsekvensneutrala journalister, notera vad som är intressant i frågan. Det intressanta tycker jag är just den här frågan hur domstolen kommer göra avvägningen mot yttrandefrihet. Och den kommer ju bli intressant egentligen oavsett om det blir en friande eller en fällande dom. Och det är också den knäckfrågan som blir helt avgörande för om det blir en friande eller fällande. Frågan är ju hur man ska se på mm. rätten att yttra sig, hur man yttrar sig och att det sker i ett sammanhang där till exempel ett inlägg kan få rejäl snurr i sociala medier. Och hur ska man idag tänka på det här brottet i förhållande till exempelvis yttrandefrihet? Och kanske särskilt aktuellt vid situationer som den här när det får stor spridning på, på internet eller via sociala medier. Hur är det något särskilt som domstolarna framöver behöver tänka på när man gör den avvägningen? Ja, när vi pratar med försvaret så ser ju de det här som ett ganska såklart yttrandefrihetsmål. Frey konstnär, han måste få uttrycka sig så här. I fria, öppna, demokratiska samhällen så måste det finnas en ganska stor buffert för konstnärligt skapande. Det här är advokat Viktor Banke igen. ...för konstnärliga uttryck och det är väldigt farligt att gå in och bokstavsfolka det som jag påstår att man har gjort i det här fallet. Jag tycker att man måste ta större hänsyn till den kontext inom vilken ett eh, konstverk som man väl ändå får kalla det framförs. Annars så tror jag man är ute på väldigt djupt vatten. Och hur det går i det här fallet det får vi reda på nu i mars. Något exakt datum har inte Högsta domstolen sagt. Det gör de väl mer eller mindre aldrig. Nej, det är bara när någon sitter häktad som de kan meddela vilken dag någonting kommer. Jag kommer fortsätta ringa den som har hand om det här ärendet på högsta domstolen i alla fall. Hon börjar känna igen mitt namn nu. Så ja, att, eh, vi får se när domen kommer. Du har lyssnat på Peter Krim. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist, reporter Mette Carlbom och Lova Nyqvist sköld. Jag heter Eva-Lisa Valin. Och jag heter Viktor Agnil.